Hemen, uh, seigarra nautaz bahutian, kausitzen gira, adibidez, miahitzen, doni baneluitzunen, bidakten edo getar, getarin, be, ipar euskalegiko gune uh, garestienetarik batzuetan. Metro kajatuak balio du hemen, doni baneluitzuneko shoko batzuetan, amabos mila euro. Egan nahi baitu, uh, urte bateko smik bat behar dela eman, metro kajatu soil baten erosteko eta gauzabera da uh, alokairu mailan. Orduan uh, desshoreeka izugagia sortzen du hemen uh, bizitzeko eta orduan uh, maila hortan nahi dugu eragin. Bigarren gain nagusia dugu azpiegituren eta bereziki gagaio azpiegituren problematika. eta horian artean lehenetarik abiadura handiko uh, trenbide proiektua. Trenbide proiektu horren kontra altxatzen gira, eta az, erran ezake uh, oino gehiago, girela bakarrak koherentea maila horretan. Eta azkenik, ezagupen istituzionalaren mailan ere uh, eraginen dugu kanpaina horretan zehar, aldarrikatzeko Iparra Euskalegiaren dako berezko instituzio bat, eskuduntza zabalekoa, zoinen uh, kontra altxatu baitira, bai UMP eta bai PS.